som er hastige i skridt, og AGF har allerede spillet to træningskampe. Det var meget mere skal vi tale om i dagens udgave af AGF-fan FM, som sender fra Aarhus Studenter Radio og på FM-båndet 58,7 FM hver fredag fra 7-8. I panelet i dag har vi Jonathan Lykke Lillemus fra Fans First of Aarhus og tidligere AGF-fan. Hej. Hej med dig, Jonathan. Og Jonas Sauermilk, den hjemvendte sønne. <laughs> Tillykke, fan nu til praktikant på TV2 Sporten. Velkommen til dig også. Tak skal du have. fornøjelse at være med igen. Jeg har simpelthen øh, egenrådigt besluttet øh, at korte lidt ned på den ufattigt lange intro, vi har haft siden øh, Søren Højlund han fik lov og stå for det, <laughs> da vi startede programmet. Der skal være mere tid til at snakke, så vi går bare øh, lige på hårdt. Vi skal lige runde de her træningskampe, som er blevet spillet. Øh, jeg var selv ude at se kampen mod Ventsyssel ude i Rønte på den her fine nye øh, kunstgræsbane, de havde. Det var pissekoldt. Det blæste af helvede til. Det blæste af... Altså de der helt karakteristiske kampe, hvor man sparker bolden op i luften, og så går den øh, til hjørnespark, altså det er, og, og skud på mål bliver til indkast. Og... Men øh, udover det, så er det en fantastisk kamp, hvor øh, AGF de presser hele første halvleje, hvor de har modvind, strid modvind, sidder alligevel på 70% af spillet og, og får skabt rigtig mange chancer. Så får de medvind, så, så havler målen ind lige pludselig. Øh, det var virkelig øh, vildt at se, hvor lidt vendsyssel havde at komme med i den kamp, og det tager noget godt, når det er et hold, vi skal, vi skal op imod i, i topstriden i, i Nordic-Betlinjen. Ja, det skulle jeg jo sådan set lige til at sige, at det er, jo, det er jo meget betrygt. Nu ved jeg godt, det er en træningskamp, og det er på kunstgræs, og det er der jo så ikke så meget i dag i 1. division. Men, øh, men, men, men ja, altså det jeg tager mest med fra den her kamp, det er selvfølgelig, at øh, vi øh, udraderer et hold, som jo et eller er en øh, direkte øh, kandidat til oprykning, som det ser ud lige nu i 1. division. Ja, altså helt sikkert nu, nu var jeg ikke selv ude at se den Jeg fulgte fulg med på, på liveupdaten på, på Twitter Og det var jo helt vildt en periode Hvor der blev scoret jamen, nærmest 4-5 mål på, på ingen tid, og det var jo helt vanvittigt Og øh, det er måske også udtrykt på en træningskamp at, at, at det kan ske Men helt sikkert, at det er vendsyssel Det sker imod Det, det giver der et eller andet i bagagen Lige meget hvad man siger om, om træningskampe Fordi havde det været ja, en ligegyldig anden divisionsklub øh, Undskyld, men så har det været noget andet Men vendsyssel trods alt et godt hold, og et hold, som jeg give flækker af med i, i uh, divisionen, så jo, helt sikkert kan man tage noget selvtillid med, og øh, ja, vildblæs kamp, og mange mål, det var det. Ja. Ja. Jeg er nødvendig at skrive på Twitter, at I er bekæret, at det var måske sådan, jeg formulerede det, men at han ikke havde nogen fremtid i fodbold. Så fem minutter efter, så han scorer to kasser. Ja, jeg skulle lige sige, at det næste, vi nok bør snakke om, det er jo så de, øh, nu blev der jo scoreret mål, i hvert fald, øh, i hvert fald, øh, Tre af de her målscorer, det er jo nogen, hvor det virkelig betyder noget. Altså Iepikær scorer to mål, og det gør Daniel Olsen også, og det gør Morten Nordstrand sådan også. Daniel Olsen har haft et katastrofalt efterår, kan man vist godt kalde i AGF. Så det er jo positivt, at han scorer mål igen, og Morten Nordstrand er lige kommet til. Det er en fantastisk uofficiel debut, kan man jo kalde det. Han lavede kun et, den anden var sådan lidt en rødden, den rødden, den rødden, det var Kim Obieks mål. Okay, men den øh, ja, okay, står sådan noteret som Morten Nordstrand, så det ja. er det, der snyder mig. Jeg så ikke kampen. Men jeg synes, det er, det er positivt i hvert fald. Øh, at, øh, og så især Jeppe Kjær, der også har, har, har knoklet øh, øh, rigtig hårdt, men ikke rigtig har haft succes med at, med at score mål. Det er dejligt at se, at, han, øh, at det lykkes for ham. Vi gemmer lige Jeppe Kjær fordi ham har jeg sat på som et selvstændigt punkt senere. Øh, men Daniel Olsen... Øh, han ville måske godt have været videre. Der var jo nogle rygter om, at Midtjylland har haft lidt ude efter ham også. Han... Ah, hvor passer han ind på holdet lige nu? Altså, det ser jo ud til, at øh, Vighorst foretrukne lige nu i hvert fald er Helgi og, og Jønsson på de der to centrale midtbaner, og så Åbæk foran. Ja, altså, jeg tror bare, øh, hvis Danny Olsen er fedt og klar, og øh, har meldt sig klar over for Vighorst til at nu er AGF-spiller, og nu han i Hjælp AGF tilbage i Superligaen, og, øh, og kan se sig i klubben i langt frem, så, så må man indrette stilen efter ham, fordi han er så meget bedre, når han er god, end, øh, end de andre. Jønsson ser jeg en kæmpe stjerne i, og han skal nok blive den nye Daniel Olsen på et eller andet sted. Helgi er, ja, undskyld, elgammel, øh, hører til, saggerne er snart deroppe, ikke? Så han, øh, han har et fint niveau, når han spiller godt lige i øjeblikket, men han er ikke en mand, man kan, man kan basere fremtiden på, heller ikke i Superligaen, når IKF engang er tilbage. Så, så hvis Daniel Olsen virkelig vil det, og og han viser det til træning, så, så tror jeg nok, at Vihorst skal finde plads til ham, på et, et eller andet punkt, om det så bliver en kant, eller eller hvad det bliver, det ved jeg ikke, jeg, jeg synes jo, han er bedst centralt. Øh, jeg synes også, han er klart bedst centralt, øh, men jeg synes ikke, han har vist noget, i i efteråret, det berettiger til en, til en plads, i, i, i start af elveren, i hvert fald ikke centralt, men altså man kan sige, hvis nu at han kunne øh, hvis man kunne sige, ved du hvad, det er altså mig der bestemmer. Du skal spille venstre kant. Det kunne jeg kunne godt se noget fornuftigt i at sætte ham op på den venstre kant, for det vores det har jo længe været vores øh, problemposition. Øh, position. Og Dan Jensen kan spille venstre kant, og han kan altså også gøre det godt, øh, i hvert fald hvis han er 100% fit. Og, og det kunne jeg godt se noget fornuftigt i sammen med Morten Nordstrand eventuelt på toppen. Men han har jo ikke vist at han kan spille den plads i, i sin tid i AGF. Nej, men han har vel nærmest heller ikke sådan været 100% fed i IF før. Jeg synes heller kan han har spillet specielt godt. Øh, og han har garanteret døet med noget mentalt også kan man forestille sig. Altså, det jeg tror ikke det er den fedeste situation at stå i at skifte fra fra øh, Midtjylland til, til AGF og så øh, rykker AGF ned og Midtjylland står til at vinde guld i nu i hvert fald. Altså han havde jo en periode i øh... Da AGF'er i Superligaen stadigvæk, hvor det begyndte at gå skævt, hvor han nærmest bare holdede alene. Han scorede et havremål og flottemål, langskudsmål osv. Så, så det niveau, det er et eller andet sted i ham, og Midtjylland-niveauet, det findes jo. Så den der han kan finde det frem, så, så tror jeg, at han vil være yderst en stor gevinst for AGF. Også på en kant. Altså nu har jeg sådan en som Mathe Varzat spillet spille kant, og det er jo måske ikke lige typen på det. Øh, så kan man bruge Daniel Olsen i stedet for der øh, Og så har man jo det her luksusproblem i, i angrebet lige nu hvis, hvis alle de dygtige angriber, der er lige nu, spiller op til niveau Så bliver det svært at sætte holdkortet Altså øh, hvis Javikær begynder at lave mål også Så ser det ja. surt ud for Lange i hvert fald øh, ja, altså, lige nu ja, Så er han Jesper jo den eneste Lange angriber, jo. der ikke scorer ja. ja, det er jo det Lino Jesper Lange jo ja, bagerst Bare langt fra holdet I mod vendsyssel blev han prøvet lidt på en fløj også Okay det kunne Spændende. måske være, være en løsning, at han skal være at backe op for, ja. for Stefan på højrefløj. Ja, jeg ser ham nok ikke eller? som fløjspiller overhovedet, men, uh, men det kan jo da godt være, jeg ved ikke, måske. Det, ja, er. Måske, han er jo hårdt arbejdende og aggressiv, og ja. altså, så vidt, det kunne jeg, da være en mulighed. Så vidt jeg kan se ud af ud af, ud af kampreferatet på AGF's øh, hjemmeside, så, øh, så spiller de med to angriber. Er det øh, de helt rigtig forstået, eller hvad? Nej, jeg tror, de holdt fast i systemet. Okay. Jeg ved ikke, det var virkelig koldt til sidst. Der var tre, ja, ja, ja. tre halvleje ja, ja. ja, ja. i rønte, vindblæste rønte, og det var... Det var pissekoldt, så det kan godt være, at den er det så ud som om, de holdt fast i systemet hele vejen. Okay, Jamen, jeg, det var bare ren interesse, for jeg kan se, at ja. øh, både Nordstrand og Skjert Latze de spillede, og det, det var jeg egentlig lidt interesseret i, om, hvordan de spillede sammen. Jeg tror Skjert Latze spillede, han spillede flere positioner, og jeg tror, han spillede den offentlige midt til sidst. Øh, man fik også en fløjplads det er okay, fordi, altså, fordi det er jo ikke nogen Undskyld Jonas Jeg har lige taget den igen Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed At jeg var øh, ret, Jeg har ret stor fidus til Skit Latze I hvert fald Da han spillede sammen med Aron Johansson Så det var egentlig mest derfor Jeg spurgte Det kunne være en øh, en, en giftig øh, duo med ham Og Morten Nordstrand Hvis han kunne øh, leve op til Det niveau han havde under Eller sammen med Aron Johansson Jeg vil sige dem der står ud Så var det i hvert fald ikke Skit Latze som, som en af dem der gjorde det rigtig godt Men altså han er jo han har jo den vildeste boldkontrol Altså der er jo ikke nogen der kan tage bolden fra ham Når den bliver spillet op på ham Han dækker bolden godt Ja så vender osager. han sig bare om, hvis det han så bare om. Inden... Ja og det, det er jo tron Men han får jo ikke nok ud af det Kan man sige Så jeg ved ikke om, om, hvad der skal til Om det er noget mere kontinuerlig spilletid Eller jeg synes egentlig også Han gjorde det rigtig godt I de par kampe han fik Inden Kimmåbæk kom til i, I den her sæson Så det ved jeg ikke en, en anden jeg godt kunne tænke mig at snakke om Det er Bur Den her 16-årige spiller som jeg har fået masser af spilletid til uh, i, i den her opstart. som som vi ikke må hype. Vi må ikke hype ham. Vi var til et uh, informationsmøde ude på Atletiaen, hvor uh, hvor Morten Vik host og Jens Andersen dit to to imod Bærdens uh, pressen Farvus. Uh, hvor han snakkede specifikt om det her med, med med bur, som han har taget med, og som har fået få masser af spilletid i opstarten. Og han vil helst ikke uh, hype ham for meget, for han, han vil gerne beskytte ham, så han ikke uh, altså så han ikke går i stykker af en eller anden grund eller, eller så han ikke selv lige pludselig tænker øh, vi har jo set mange store IGF og øh, gå, gå til grunde på den bekostning. Det må man altså, sige, man indvilt snakker om bur øh, og så lige hans foderanvisikvalitet, så synes jeg jo det er en, det er en, en, en måde at gøre på, en mærkelig måde at gøre det på det her med at øh, gå ud og linke dem på det på for jeg synes jo det har den direkte modsatte virkning. Hvis det kom så af at at Jyllands havde skrevet øh, en artikel og Ingeman fra Jyllands Posten havde øh, han sagde Wikors sagt jeg kunne jo tænke mig at lave et et portræt af Bur. Okay. Det har unge talent. Ja. Og det får han til lov til på nogen eh øh, Wikor siger det her til ham, ja. altså, han skal ikke hype'e så men ja. men skriv det. Det skal ikke være det, det store Alt allopfattende interview hvor vi hvor han lige virkelig bliver pumpet op, men nu er han er kommet ind på holdet, det må du gerne skrive. Og så var Wikors blevet øh, sur over at, at de havde taget eh øh, en anden journalist der havde indhentet et citat fra IFs U19 træner Klaus Therkelsen øh, og havde bragt det Øh, hvor han udtalte sig lidt ombord og sådan noget, og sagde, han kommer i hvert fald til at spille på førsteholdet øh, om ikke så længe. Nu er takket ikke i klubben længere, det kan man så <laughs> måske drage om i to måde. <laughs> men, men, men på den måde, altså det var han blevet lidt suger over, så derfor følte han, at han skulle vadegøre øh, ja. for det her, at det, at, at det er en spiller, de i hvert fald har tænkt sig at beskytte, så ja. han ikke kommer til at optræde så meget i medierne. Men, men det her med beskytte en, en spiller, altså jeg, jeg synes stadigvæk, det er sådan lidt... Det er lidt underligt. Altså, jeg, jeg tror, han er 16 år. Er, han er 16 år selvfølgelig, og en ung mand, og Martin Ødegaard er 16 år. Jamen og... en dreng. Ja, ja, er. Det er det. ja, det kan du sige. Men jeg synes bare, det giver en modsatte effekt. Altså, jeg, har ikke, jeg har ikke tænkt på Oscar Burr som et kæmpestort talent, før jeg hørte det her med, at nu skal de ud og beskytte ham, fordi han kan blive god ham her osv. Jeg synes sådan lidt nogle gange, at det har den modsatte virkeligheden. Glæderid og solgte ud og sige den anden dag, at nu trækker jeg lidt ind i mig i mig selv, fordi jeg skal ikke lægge for meget pres på mig selv i, i forsæsonen, fordi det bliver spændende så kommer han netop pres på, jeg, sy jeg synes det er sådan lidt en sjov måde at gøre det på, men øh, selvfølgelig er fuldt forståelig, at han også på den ene side han er en meget, meget ung dreng og øh, ja, lad snakker om ham hvad han kan, han ser, han ser spændende ud han ser jo rigtig spændende ud, i det, i de, han har jo fået masser spilletid han spillede han senest en, en time mod øh, viking, den kamp, den runder vi lige bagefter øh, hurtig og god på bolden og det er jo det er, virkelig spændende var med mod op også, ikk' i den første. Eh, hvor vi også har en fi figur der uden jeg så Altså, nu læste jeg lige referatet fra fra vikingkampen i stiftet, og der kunne jeg forstå, at han har spillet over for en øh, 22-årig norddanser spiller i den første timekampen, altså hvor hvor AGF jo ikke luggede noget ind i, i mm. første halvleg i hvert fald. Det det der det der er da imponerende, og, og Morten Vikors puster sig selv lidt til bouldet ved at bruge ham i de her kampe. Nu gør nu gør han det selvfølgelig, fordi der har været nogle skader og kortlæs skader, der nogle andre der skulle hviles og sådan noget, så det har måske også været lidt af nød, men, men han puster jo selv til den her ild og hype, når han går ind og så bruger ham en time i en kamp mod et norsk storhold. Nå, det er det, jeg mener. Altså, hype ved jeg ikke, om man skal det, men man kan jo ikke bremse det her, når, når han lige pludselig spiller en 16-årig gut på, på bakken, så bliver det da interessant for, for medier som fans. Det vil man da gerne vide noget mere om. Det er ikke en mand, som man har hørt ret meget om i forhold til mange andre AGF-talenter igennem tiderne Som man har kendt lige siden de var Ja, otte år nærmest øh, Og det jeg synes jeg man har kendt Og Skabur på samme måde som, sig. Jeg fik øh, første øjne op for ham Da han fik uh, Martin Jørgensens talentpris Den her nyindstiftede præcis. pris Da Martin Jørgensen stoppede Ja, så selvfølgelig vil, vil man begynde Det bliver en fyr man begynder at kende nu Han er med på træningslejr En del af førstehålstruppen mere eller mindre ikke? Så ja Men, jeg, jeg tror ikke han har rykket permanent op i førstehålstruppen altså, han, han er jo 16 år Jeg tror det er meningen han skal spille U19 Ja Hvilket i sig selv er vildt nok At spille med, dem, med nogen der er tre ålder end sig selv Når man er ja, i den nok, alder der Det bliver nok en konstruktion med at han træner med en, en gang imellem Ligesom vi har set uh, Solbjerg gøre os og så videre Så ja spændende Yes uh, Vi rykker videre til uh, kampen mod viking Hvor uh, jeg ved ikke om der er nogen i jer der så den Jeg gjorde ikke Jeg, jeg sad så den i går og var, Vil du sætte nogle ord på, på det til at starte jamen, med Og Skabur kan vi da starte med uh, Han var okay. virkelig god Altså sådan meget imponerende han er stadigvæk en, en spinkel lille dreng, fordi han ikke er ældre. Men hold da op, han er, han er virkelig... Han kan nogle ting med bolden og nogle offensive løb, han tager. Altså, han flere gange med helt oppe i fældet. Øh, hvor Kim Obik så lægger en dårlig aflevering til ham. Og sådan, altså, han er med, hvor det sker. Og meget imponerende indsats, må jeg sige. Øh, sådan generelt kampen. Ja, yeah. AGF spiller meget, meget flot første halvlej, synes jeg. Altså, kombinationerne flyder sådan... Rimelig, rimelig fint, og de fleste er godt med i spillet. Undtagen Jeppe Kjær, <laughs> altså, øh, som så scorer de to mål. Øh, og det har været sådan lidt kendetegnende for ham. Men, øh, det er det. Og ja. det, er, det glemte jeg lige, at, at jeg har skrevet i mine noter. Jeg vil sige det til, i forhold til vendsysselkampen også. Fordi det var det, jeg havde lagt mærkeligt, og jeg skrev det på Twitter, at han virkelig ikke er god. Altså, han, I forhold til det spilsystem, AGF har, hvor de gerne vil være dominerende. De vil gerne spille bolden rundt, de vil gerne holde fast i spillet. Genere råber hurtigt og spille bolden rundt til chancerne opstår. Der passer han bare igen, fordi han, han, kan ikke, øh, han kan ikke spille bolden på den måde. Altså, når han får bolden, så er der tunnelsyn, og så er det mod målet, eller nede langs fløjen. Så, så, så målscorer at han jo en god spillere at have, øh, sådan en der kan komme ind sidst i kampen. Og sådan noget, men jeg ser ham i hvert fald ikke som en, en spiller, der skal starte først, hvis det er, hvis det, er det her system, man vi spille hver gang, øh, eller den her stil. Altså, ja, jeg må bare være ærlig og har ikke set ret meget til ham på, på AGF-holdet endnu, udover de indskiftninger, han har fået i, i, i efteråret. Men altså, han er netop den her type, der får bolden i fødderne, tager en vendinger og altså, kører mod mål. Ikke? Og øh, han har skurret et hav af mål i første division både for at køge og... Skurret og fem mål skøge. i opstarten, stadigvæk? Ja, også det. Og, ja, så, så, altså, det kan man ikke helt ignorere. Så på en eller anden måde må man jo prøve at, at fordre det bedste i ham, men ja, jeg ser ham heller ikke som en starter i, øh, i foråret, det gør jeg nok ikke. Der er nogle der står foran. Altså, jeg tror også, som du nævner, at han har scoret et hav af mål for uh, HB Kø. Jeg tror, han scored 25 eller sådan et eller andet i en, i en sæson, der uh, lige inden AGF uh, valgte at købe ham. Men altså, nu er HB Kø jo heller ikke sådan det mest uh, sexede fodbold i hele verden. Uh, det er... En meget, meget, meget kedelig form for fodbold. Og det er jo slet ikke den, øh, den slags fodbold AGF, de spiller. Så jeg, jeg, jeg ser heller ikke, at han har, øh, han har det, det, den store øh, stjerne nogle steder i AGF. Altså fordi han, han passer ikke ind. Øh, og jeg tror heller ikke, at han kommer til at blive brugt som sådan en, øh, der bliver skiftet ind. Øh, hvis vi er bagud, eller der står 0-0, og vi mangler 10 minutter. Øh, fordi jamen, han, han har jo ikke scoret mål. Altså andet end her i opstarten. Jamen, er det er vel at han netop måske lidt, lidt aukant er også stor, når han nu han nu har en scoret fem mål i opstarten ja. i de tre kampe. I, I træningskampe. Han skal også, han skal i hvert fald vise noget i i turneringskampe, altså hvor det virkelig gælder. Og det, det har han jo i i af sig ikke gjort endnu, kan man sige. Altså han har været sådan lidt en spiller der bare er kommet ind og bare sådan lidt har været der, altså på holdet uden Jo jo, at, men han er, var... han er jo blevet skiftet ind netop i den her ja. rolle At nu skal han ind og vende kampen ikke? Og, og det sker bare ikke Nej, altså det, det, det har jeg heller ikke set ham kunne udfølge Men jeg ved ikke om det har bare været en indkøringsperiode Han har skulle have Det kan være, det være at, altså, han, er... at det her er et tegn på, at nu har han fundet Sin rolle det kan man, da på, på man kan sige, at han kommer fra et køgehold Og tidligere end det er et Roskildehold, hvor Spillet sikkert har været bygget op om ham Altså det, han har været målskuerende han spiller spillet fra start hver gang Og det er ham de skulle regne med Det, det er noget andet i AGF øh, Der er altså andre herrer, han skal ind og slås med, så, så jeg ved ikke om, selvfølgelig skal han da chancen og spændende opstart, han har haft her altså retfærdigvis, så skal man jo også sige, han har selvfølgelig stået lidt i skyggen af Marte Vanzacet og, og øh, Gud ved, hvor det kommer fra har høvlet mål ind <laughs> Den retværdigvis situation. skulle måske have scoret dobbelt så mange på alle de chancer, han har ja, fået. Og, også det, men så længe han nu scorer, ikke? Men altså, øh, og så er det jo klart, så er det jo svært at blive kørt ind på et hold, når du, øh, når du er i direkte duel med, med en, en spiller, der bliver ved med at score. Altså. Så på den måde har han jo heller ikke fået de bedste arbejdsbetingelser, Jeppe Kjær. Nej. Men spændende i hvert fald. Det er, jeg tror, at han har været en af de spillere, der var i, i, i betragtning til at blive lejet ud, der har været talt om, de vil lege nogle spillere ud her i at forventede endte lukket. Ja, det vil også at give mening, kan man sige, at leje ehm, en type e som ham ud i, i ja, både både og. Øh, altså fordi hvis man skulle leje ham ud, så skulle det være til en anden første divisionsklub, og det ja. de, de, de, de, de er jo tænkt set alle alle sammen rivaler. Det okay. øh så ville give mere mening at leje ham ud når vi så kommer i øh, øh, øh, øh, hvis vi så kommer <laughs> i Superligaen. Eh øh, Forian og så øh, og så leje ham ud til en øh, første divisionsklub som vi så ikke kæmper direkte med. Det er sån det er netop det der med de udlændinge der er lykkeligt specielt for man lejer ud til konkurrenterne på en eller anden måde så så jeg ja, er helt sikker. Øh, en anden vi lige skal runde det er Bjørdeahl. Så <laughs> nu jeg har jo også kunne kollegisere til det, men mm. som i hvert fald begår en straffespark, og som laver et også. Ja, han, altså i går mod, øh, mod weekenden, han starter jo ikke inden. Han kommer ind på et tidspunkt, og så går der... Ja, kommer ind i pausen, mener jeg. Så går der ikke ret lang tid, så laver han et straffespark. Den bliver sparket på, på armen af ham. Øh, helt klart straffe. Og det er, jo, det er jo så, hvad det er. Det er svært at gøre noget ved, men øh, man ser altid lidt dum ud. Og så laver han et selvmål senere i kampen, og holder en en rette rette rette skidt halaj. Altså øh, det skal også så siges, at sige han har været syg øh, herop. Han har været har syg, han problemer. har været skadet ja. Ja. Ja. han ligger ikke en mand der var i, i topform. Heltet med Condin og han kunne ikke rigtig følge med. Æh, så meget meget skidt halaj og generelt længst siden vi har set øh, gode præstationer fra fra Bjørdal. Det er mit opfølgende spørgsmål. Hvor mange gode præstationer har I set fra Bjørdal? Ja, nu skal man tænke. Jeg <laughs> skal så. Jeg husker en kamp i Sønderjyskø, hvor Jens Schönsen scorede sejrsmålet eh øh, eh øh, meget meget sent i det var i Forsøgt sted at ja, ræde, så der, der der synes jeg at han var god der ind. han er en der jeg husker ham for Men ellers øh, ellers synes jeg ikke at han bidrog med det helt vilde. Eh øh. han blev hentet ind som skulle være den her forsvarsgeneral. Ja, han er jo meget laval landslagspiller. En land, landslagspiller fra Nørre Nykør og, og landslagspiller han på bænken. <laughs> yeah og ja, laver ganske ret, retmæssigt på ja. bænken synes jeg. Altså jeg synes virkelig, jeg synes virkelig øh, ikke at han, at han har vist noget der berettiger til en startplads eller en plads som indskifter for den sæskyl. Altså jeg synes virkelig ikke at han spiller godt. Han jeg ved ikke om det er fordi han ikke passer ind eller fordi nu skulle jeg til sige, fordi der er for koldt i Danmark, men det altså, han er jo nordmand <laughs> ja, ja. så det, det er nok ikke derfor, men, men altså, om det det kan også være det er første divisions øh, syge, ikke? Altså som også har, øh, har spoleret det for Dan Jølsen. Men han kan jo stadig, man kan sige, transfervinduet er stadig åbent i Norge og i Rusland, så det er ikke udlukket, at, at han stadig kan... Nej, jeg tror bare, hvis AGF skildrer sig af med ham, så ser det altså ret tyndt ud i forsvaret, synes jeg, og det synes jeg allerede de gør nu. Altså, når jeg så kampen i går, jeg synes godt nok, det er der det... Det kommer til at blive spændende i foråret. Jeg vil sige, Alexander Juhl spillede rigtig godt mod vandsyssel. Han er han er god i midterforsvaret. Han blev skiftet ind to gange, eller, sådan noget, ikke? eller blev skiftet ud og skiftet ind igen. Ja, det tror jeg. Der var han virkelig god. Han startede midterforsvaret i går, og ja. gjorde det rigtig godt. Så man må næsten gå ud fra, at han i hvert fald er atneen han har fået masser af spilletid der nede. Ja, det er så det så, så er der er en der skal spille hans øh, hans højreback der er hele tiden de der rokadere i ja. forsvaret og jeg synes ikke det er ret stærkt besat som generelt så så jeg tror det bliver svært øh, hvis man skiller sig ind med ham. Øh, men hvis han ikke gider at spille. Men, men det er jo ikke okay. fordi at vi mangler spillere der kan spille derinde. Altså der er jo Hansen, der Surin, der Jönsen, der Siti, der er, altså op op man kan jo sige hvis man vil gøre plads til Danielsen på midtbanen, så kunne det jo være en mulighed at rykke Jønsson ned i forsvaret. Hvis selvom det. han ikke vil. Altså, ja. Dem har han så bygget sig, mens vi, Jønsson, vi er i oprykningskamp. Er fremragende i midt Ingen tvivl om det. Men det er, men det er han at score flest mål. Ja, det kan man sige. <laughs> så, så man kunne vel godt undvære Bjørn Arlen. Altså, og vi er jo lige blevet enige om, at, dem, at vi har ikke set specielt ja, ja, mange helt, helt, helt, rigtig gode kampe fra ham. Jeg tror også sådan en som Johannesen, og til dels også Chichu, jeg tror det har været set som, som spiller, der skulle udvikle sig, øh, før de ligesom bliver faste folk, men det kan man blive tvunget til at, til at lave øjne på, den opfaldelse. Øh, Johannesen har jo så også spillet i efteråret, øh, og faktisk gjort det okay. Øh, men jeg tror nu stadigvæk, at Bjørdal vil, vil kunne levere bedre, øh, når han bliver spillet, spillet ind og kommer i form på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvor det, hvor det kommer fra, det håb, men det, det tror jeg bare, han, øh, han kan. Hammer, hammer Alexander Juhl, for eksempel, eller Hammer Jensen tror jeg ville være en fin ja, fordi al altså, Alexander Juel er, er vi ikke enige om At han, han er, øh, han er øh, midterforsvar Nu, altså efter øh, At de hentede David Cortez det var, vel, det var vel det der var lagt op til At han skulle omskoles til at rykke, øh, rykke ind Så vidt jeg ved, husker Så han, startede han som midterforsvar ja. øh, Og så er det vel, vel den position Han spiller, men det, det synes jeg bare ikke rigtigt Man har set noget til Man han, har meldt ud, øh, ud flere gange det virkelig, prøv... sagde, Han vil gerne her ham som midterforsvar og det vil også et tegn at man så tager en 16-årig op i truppen som gardering for den, hvad er han 35? <laughs> ja. Næsten dobbelt gammel, over dobbelt så gammel. Eh, øh, det vil også et tegn et eller andet sted på, at han gerne vil have Cortez ude på bakken, så julen centralt. Jamen lad os sige, at, at Alexander Jule er midterfor så det, det vil jeg være mere indtryk ved. Altså rigtig dygtig derinde. Og så en Cortez med bur som backup på på højre. Eh uh, eventuelt Arturo Sorin har vi også på højreback. Ja, hvis man hvis, spiller spiller arm, hvis man armen om på ham, kan han jo godt spille uh, midterforsvar. Jeg ved Søren Højlund ved i Beomien han skal starte til vær en tid i På alle positioner. Lille France. Eh, og han skal da også stadigvæk have chancen engang imellem, hvis han Så der, Wind, han startede på højreback, må mod... eh Ah, nu skal jeg lige tænke på om. Den spild... jeg har set ham på højreback for ikke så længe siden. <laughs> Uh, han spillede ikke i går han småskadet eller eller noget i den stil men eh øh, mod Vendsyssel på tidspunktet i den kamp der er, der blev skiftet meget men han der spillede han, han, han også højre han, han, han, han, han, han, han spillede første halvleg som højre bak ja. mod Vendsyssel ja. Så det kan han jo Ja Sorin skal vi heller ikke klemme altså i midterforsvar sammen med Alexander Jul eller ja Daniel City ved jeg ikke hvor meget i har set men øh, det begrænser vær her set til ham. han spillede i går øh, og meget lange lemmer meget store bevægelser Æh, altså han har jo staturen som en fødvorespiller Bestemt Altså han er jo kæmpe stor altså. Slår mig ikke som en der er ret god med bolden ved fødderne Men, men øh, altså Han har der sikkert noget i, i hoved, hovedstødet Jeg kan tydeligt huske Da øh, AGF hentede ham øh, Og vi lavede øh, AGF af en FM Jeg kan ikke huske øh, hvor, hvor længe siden det er men, men Og jeg kan tydeligt huske at øh, Jeg nærmest ordret sagde At det er lige præcis sådan en spiller vi har manglet Øh, altså fuldstændig ligesom øh, Viborg har ham der øh, Babajit de Ugunbi Eller hvad det er han hedder ja. Eller i hvert fald har haft Jeg har faktisk ikke fuldt med i Viborgs transfervinduer men, øh, men, men lige præcis sådan En, en, en stor midterforsvar øh, Som bare går ind og maser folk væk Og og det synes jeg også lidt, han mangler at vise, Daniel C. Altså, jeg så et stort lys i ham. Han har jo papirene i orden, kan man sige. Jeg sige, det franske ungdomslandshold. Og ja, lige præcis, og har været kaptajn for det for, for, der, for landsholdet og Swansea, ikke? Altså, altså, desværre lidt meget under skader. Men, men man kan jo sige, altså, Morten Vihors må jo se noget i ham, siden han henter ham og tro på, at han kan komme tilbage. Og det tror han vel stadigvæk på. Han spillede, så vidt jeg kan se, to halvleje mod Vensvysl også, ikke? det må betyde, at han stadig stadigvæk tror på, at der nok skal komme noget ud, at der er og så længe Morten Vihård tror på det, så er det jo i hvert fald øh, et signal til omverdenen, om at, øh, om at det nok skal, skal betyde, at vi øh, kommer til at se noget til ham. Bestemt. Altså man kan sige, netop det der CV, som vi snakker om, som er jo ret imponerende, øh, det har jo nok også gjort det svært, ikke at hente ham øh, fra AGF, hvis, da de fik muligheden. Så det er nok en af grundene til, at han er der. Det er jo nok fordi, ja... De fik simpelthen muligheden for at hente ham, og så, så er det der et spændende udviklingsprojekt et eller andet sted. Så jo, han er da en yderst spændende spiller, men øh, lad os nu se, hvad han kan bede ind med, om han kan, øh, hvad hedder det, motivere sig til 1. division i Danmark. Altså det kan jo også godt. Så altså, er der jo selvfølgelig også det økonomiske aspekt i det, altså fordi med sådan en CV, så det, nu ved jeg godt, han har været skadet nærmest halvandet år i, i Swansea, men men man er jo ikke billig i, i drift, når man har sådan et CV. Øh, og så skal man jo også præstere på banen Fordi ellers så har, har vi ikke rådet til at have ham Randet rundt øh, på træningsbanerne Jeg tror nu Jeg tror ikke han er lønførende i, øh, Det tror jeg heller ikke, men jeg tror øh, altså, i, I forhold til at han ikke spiller, så tror jeg at Vi bruger en del penge på ham Altså der kan man sige, der vil jo nok blive frigivet Ret mange lønkroner, hvis man ser farvel til Bjørdal for eksempel ikke? Ja. Øh, Han er en af dem, der trækker en god løn derned øh, Men ja, igen ja, Det vil jeg godt nok være usikker ved På AGF forsvars vegne hvis, øh, hvis han forsvandt. Så jeg bliver jeg regnet med, at han bliver? Eller ja, jeg tror, at han bliver. Jeg tror ikke, hvad sker mere endnu. Ej, hvis, hvis, hvis Bjørdal han skulle øh, væk, så var han, så var han rådet. Altså, så vidt jeg husker, så var, øh, var der nogle rygter om, at Viking, de var interesseret i at hente ham tilbage, men det var de vist selv ude dementere. <tøk> øh, og dementere. Umiddelbart, så vil jeg tro, det er den eneste mulighed, han har, sådan som han har spillet. Det er at komme tilbage til en klub, der ved, hvordan han er, når han er bedst. Og, ja, det, altså, og det, ja. det skete jo så ikke. Nej, han, man må jo ud fra en stadig guide største stort navn i Norge i går eller i i Norge ehm øh, men altså ja, jeg jeg tror ikke på at han kommer et nu men øh, han skal da nok komme tilbage til Norge på et tidspunkt. Eh øh, det leder os lidt videre til øh, til næste emne hvis vi så skal kigge på på transfervinduet generelt. Der er som sagt er ikke lukket, altså IF kan er stadig sælge spillere til øh, nogle markeder og Rusland tror jeg. Ja, og øh, og dengang var det at forestille sig at et par af vores spillere måske kunne, øh, ja. kunne være interessante. Og de kan jo stadig hente transfertri også, kan man sige. Nu så vi lige Mikkel Beckmann, han er øh, signet til Hobro. Øh, det snakkede vi lidt om inden. Vil, skal vi sætte et par kommentarer på det her også? Ja, jeg synes, det, det, det er svært at forholde sig til, at Mikkel Beckmann skal spille i Hobro. Øh, jeg, jeg husker ham bare fra, fra tiden, hvor han var rigtig, rigtig god og blev solgt til køberen, og Det er længe siden, jeg har set ham spillesen rigtigt. Man, øh, man ser ham som lidt for god til Hobro, men... Øh, det er måske også en opfaldelse, man skal til at på. Æ, altså, det, det, det er sådan, der, der er sådan lidt to ord øh, i et, der, der springer i øjnene for mig. Det er ambitiøst og uambitiøst. Jeg synes, det er enormt ambitiøst af Hobro, at de overhovedet øh, har nosser nok til at sige, ham der Mikkelbæk, men ham går vi efter. Altså, selvfølgelig kan vi det, vi er Hobro, for fanden. Øh, og øh, og det, altså, jamen, jamen, det synes jeg, og jeg synes, der, det, er, det er fedt, at en klub som Hobro netop netop tør stille sig op og sige, det, gider vi. Det, det tør vi sgu godt. Det, vi tror på, at vi er spændende nok til det. Øh, det giver noget kolorit i, øh, i dansk fodbold, øh, med sådan lidt øh, storhedsvandvid. Det kender vi jo så desværre lidt for godt i Aarhus. Men, øh, og så synes jeg, det er enormt uambitiøst af, af Mikkel Beckmann, fordi jeg tror ikke på Hobro som en, en fast del af Superliganen, stadigvæk, altså på trods af nogle gode præstationer. Og så er det Tysen fra mm. Brønden Vig. Altså, der er ikke nogen tvivl om, lige nu, der... Tror de virkelig på, at de bliver oppe i den her sæson, Og det det, de satte sig alt på nu Med de øh, signinger, de har gjort Ja, og et nyt stadion til 36 millioner Tror jeg, de lige har ja. vedtaget i dag ja. Ja. Så altså Ja, ja det, det er spændende og, Men jeg synes måske også, det er lidt Uambitiøst af Mikkel Beckmann Men øh, ja, det er måske det tilbudderne har haft, og så ja. Har du været mere ambitiøst at tage til AGF? <laughs> det kommer an på den, Hvor langsigtet ens planer er ja. øh, Altså hvis man tror på det langeste egetræk Øh, sådan i 10-15-20 år Så øh, tror jeg AGF har ja. et bedre bud Man kan sige at Beckmann og AGF Det har, det har der jo været snakke om øh, I flere transfervinduer nu Også i det her øh, Og ja, jeg ved ikke om AGF har, har været ude efter ham Men øh, ja, det havde måske været En lidt mere langsigtet plan for Beckmann Men jeg ved ikke om det havde været Så langsigtet for AGF Fordi han er også ved at være oppe i årene Og så er det måske bedre at satse på noget det man har Munk kan har en klausul i sin kontrakt, så han kan komme fri ved, ved en medvirken. Jo, det tror jeg. Eller ja, eller så er han øh, øh, mere uintelligent end han sådan har signaleret udadtil før. Men Munk det så øh, for ham bare handler om at få noget spilletid på så højt et niveau som muligt, og så kunne gøre sig attraktiv for for nogle andre klubber. Jo, og hvis han rykker ned, så er der garanteret en anden klub der godt kan bruge ham. Det er jeg ikke i tvivl om. Ehm øh... Jeg tænker umiddelbart også øh, Altså i forhold til at han ikke er Skiftet til AGF Fordi jeg tror øh, 100% stensikkert Så har AGF i hvert fald øh, forhørt sig På Mikkel Beckmann For det ville være fuldstændig tåbeligt andet øh, Men jeg tror også øh, som Jonas nævner Altså han er jo ikke, han er jo ikke ung Mere øh, og, og jeg tror det har haft En afgørende effekt Det der med at det, han er ikke er en spiller man kan udvikle på øh, Længere men han er altså også en spiller, hvor man ved, hvad man får. Det var jo lidt det samme, de lade med Kim Åbæk. Mm. Øh, ham kan de jo heller ikke sådan, udvikle mere på. Øh, men de vidste, hvad de ville få ved at signe ham. Mm. Øh, og så på den måde kan jeg ikke lige se, hvad vi skulle bruge Mikkel Bækman til. Nej, lige præcis. Fordi han vil også være en, en mand, der går ind og trækker en relativt stor post på lymbesjættet. Øh, og det er bare ikke lige det, AGF har brug for. En, en mand, som skal, skal bombe AGF tilbage i, i Superdelen, det, det, det synes jeg, vi har. Altså, det synes jeg, der er folk nok til Jim Obek Hvad satte sig, hvis han fortsætter Altså, det synes jeg Nordstrand, som ind, ikke? Ja. har hændet ind Man en, har hændet en solid Superliga-angriber i Nordstrand Top 20 over eller, det, jeg ved ikke, Du kan bag, jeg ikke lige huske, han, hvad tallene var Men han er jo blandt ja. de, de mest gode i Superligaen nogensinde Ja, jeg ved ikke, om Beckmann ville være bedre at end ham Det tror jeg ikke Altså, der tror jeg, at er mindst lige fint men der har jo været nogle kritikere der har sagt, ja men Nordstrand der er også fint. Han har nogle flotte et flott CV, men han har ikke scoret mål de sidste 4 år. Skader også. Altså han har virkelig også været, ved ramt af skader og det kan selvfølgelig lige selvfølgelig godt fortsætte i IF nu, men øh, men du kommer han ned på et lidt lavere niveau. Øh, jeg tror det kan være godt for ham at prøve at få lidt gang i i byl eller få hul på bylen her i i første division og så se hvad han gider drive det til. Øh, han er jo heller ikke en mand der er i IF de næste 10 år. Han er også ved at være deroppe, af, men øh, altså Lige her nu, der tror jeg nok, at han kan bidrage drømme ned. Se, en anden spiller af øh, bød på også. Først, først skrev de kontrakt med ham, og så bødede de på ham. Øh, Daniel Pedersen fra Selkeborg. Han øh, passer måske bedre ind i den her transfer-strategi, som, som de har meldt ud, de gerne vil have med at købe unge spillere, som kan udvikles og så sælges videre. Han er øh, 22 år og er tidligere ulandshåndsspillere uh, og kan spille helst på midten. Man kan spille i Forsvaret og på bakken også. Øh, der har så været hele den her saga med Silkeborg Der simpelthen bare ikke vil sælge ham I det her vindue øh, De vil angiveligt have en halv million for ham Og øh, øh, øh, øh, andre sådan Han vil give 100.000 eller sådan noget ikke? Ja. Men der er også forlyden om at AGF har, har Steppet det bud lidt op øh, og... Hvad er jeg åber ned i den her sag altså, hvad, hvad tænker Silkeborg overhovedet på altså, De har en spiller som fansene for det første Har været ude og kritisere fordi han har skrevet Med en RG-rival Så har de en spiller som måske øh, Rigtig gerne vil til den klub han skal spille i om et halvt år øh, Frem for at skulle spille en nedrykningskamp Som allerede ser fuldstændig håbløst ud for Silkeborg De har en ny træner der er kommet ind Som gerne vil bygge et nyt hold op Som måske skal gøre det rigtig godt i, i første division næste år Der er ingen fremtid i at bruge Daniel øh, Pedersen på det hold Hvorfor fanden sælger de ham ikke Og får øh, en lille slat i kæresten for det? altså udadtil, nu kender jeg ikke de interne linjer i Silkeborg jeg for sig heller ikke er så meget herude længere øhm Altså udadtil, så, så det eneste, det her, det lugter af, det er, at uh, Silkeborg, de skal se, om deres tidsmand, den er længere end AGF's, altså, jeg synes simpelthen, det er så bizart, det er en klub, der er, altså, det vil jeg vil gerne lægge hovedet på blokken, det ved jeg, at uh, Jans Skorby, vi havde på besøg i sidste udsendelse, har haft, uh, haft problemer med, og var nødt til at servere det på et sølvpad, men uh, ja. jeg vil gerne lægge mit hoved på blokken og sige, at Silkeborg, de rykker ud af Superligaen, øh, uh, og de, har, de kommer til at have akut brug på penge igen, nu ved jeg godt, de heller ikke har investeret ret meget, øh, øh, efter de rykkede op, men jeg synes simpelthen, at det er en vanvittig situation at stå i for Silkeborg, når de stensikkert rykker ned, og så kunne de have fået penge ud af en spiller, som de ellers mister øh, uden noget. Og jeg tror heller ikke, han er en spiller, der så trækker specielt meget på Silkeborgs lønbudget, i og med han er så ung. Altså... Øh... Ja, jeg er til deles enig med jer, men jeg har måske også lidt andet syn på det, fordi jeg, jeg synes jo måske, det er AGF, der er lidt tåbelig her, øhm, fordi hvorfor ind i ja, Søren havde, ligger man ikke bare den halv, halv million, og så køber? Altså, det, det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvis... hvis øh, en halv million af mange penge at give for en spiller, ja, og, som og du det, allerede har fået, Røn. Og det er, jo, det er jo gode tegn på, at, at man begynder at tage økonomien <coughs> seriøst i AG, for det er, jo, det er jo selvfølgelig i og for sig fint. Men hvis man gerne vil have spilleren, så synes jeg ikke en halv million af meget for en, for en spiller, som Danel A. Pedersen. Men det er det jo øh, i Danmark. En halv million af mange penge i Danmark. Men det, jeg synes, han er jeg men synes, man, jeg tror, at der, fra AGF er også, at de kunne sagtens klare sig uden. Der er Kasper Poulsen, der er Daniel Olsen, der er jo masser af spillere til, til midtbanen. Nu ser jeg, jeg Jeg har sådan set ham som en forsvarsspiller, Dan Læge Pedersen. Jeg ved godt, at han gerne vil spille på midtbanen, men som udgangspunkt synes jeg, at han er forsvarsspiller. Uh, og det er jo derfor, at jeg godt kunne, ville have set ham i AGF nu. Fordi det synes jeg virkelig godt, at uh, klubben kunne bruge at og, og ham et halvt før tid, og kan få ham i gang her i første division muligvis. Uh, og så forhåbentlig i Superligaen efter... Efter sommerpausen altså det, øh, Hvis AGF virkelig gerne vil have ham Så synes jeg godt nok man skulle have strukket sig Lidt længere øh, Og det kan jeg ikke helt forstå Så jeg synes ikke, jeg synes ikke Jo det er, det, er lidt, det er sådan lidt børnehave der er gået i den Også fra Silkeborgs side bestemt Men altså man kan jo heller bebrejde dem altså, hvorfor, hvorfor skulle de lade ham gå til, til en mindre pris end de synes han er værd hvis, ja. Jamen hvorfor skulle AGF betale Mere end de mener han er værd Altså på den måde kan man jo også vende om ja, jeg ja, helt sikker. Det er bare, det er måske bare mig der synes 100.000 hvis det er rigtigt at de har budt det, det. synes jeg er sådan lidt øh, nærmest. Ja, det er bare det er jo bare et frækt første første bud, ikke altså. Ja. <laughs> det kan du sige. Ehm, skal altid starte lavt. Jamen jeg synes, jeg synes bare ikke man kan bebrejde Silkeborg nede. Jeg ved ikke, der har været sådan lidt, øh, lidt i medierne også mellem Jakob Nielsen, der har været lang ude efter efter at kende massen og sådan. Jeg synes, det er, det er meget sjovt et eller andet sted at der er sådan lidt på spil mellem klubberne, jeg synes ikke, man kan blive brejt til Det er dem, der er i den gode position her. De, de kan læne sig tilbage og sige, vi vil ikke slippe ham for, for hvad som ja. helst. Og så må AGF handle, hvis de virkelig vil have ham. Men vi er jo enige om, at AGF de har måske brug for en forsvarsspiller, eller hvad? Vi er enige at det er godt køb, tror jeg. Altså, det Men skal han spille forsvars? Det, det synes jeg jo. Men det er, fordi AGF har brug for en forsvarsspiller. Hvis han er bedre på midtbanen om to år, så skal spille der. Jeg ved ikke, jeg så meget jeg kender jeg heller ikke til ham. Nej, det skulle jeg også til at sige. Altså, jeg, ved, jeg ved sgu ikke nok om ham til og hans øh, meritter og hvordan han spiller øh, til at kunne bedømme ham. Men, men jeg så da hellere, at vi i hvert fald øh, købte en forsvarsspiller end en midtbanespiller. For det har ja. vi da godt nok mange i forvejen. Altså det, jeg har læst mig til, altså, jeg, han, har også, han kan spille i forsvaret, men at han ser sig selv som midtbandsspiller. Det er lidt den samme som Jønsson. Han mm. kan godt, men han vil hellere det andet. Jeg tror, det er meningen, at han skal ind, og så skal han afløse for Helgi øh, og den øh, midt og midt med, øh, med Jens Jønsson. Og så mangler der jo stadig en forsvarsspiller. Der har vi stadig Poulsen, ikke? Også. Ja, som måske kommer lidt i, i overskuddet. At, at, at der det, er masser at, af spillere til de positioner på midten. Og, og det synes jeg jo er en er fuldstændig bisart, øh, at vi har Kasper Poulsen som er lige plus lige er i overskud, altså. Det, det kan jeg simpelthen næsten ikke se for mig. Eh øh. Men han passer vel heller ikke rigtigt ind i den her øh, form for fodbold. Det, det, ved, jeg altså ikke. det Ar, ved jeg. Det ved jeg. Har man kan ikke, ikke altid bruge på sådan en en en, en -padde, der rydder op. Jeg jeg, jeg jeg er også lidt farvet, jeg er, lidt, jeg er ret tøs med ham. Øh. Men, jeg, men, jeg, men, synes, men jeg synes ikke han har præsteret på det niveau som man troede han kunne komme op på. Nej, men han har der er sgu også noget signalværdi, signalværdi i ham. Altså øh, han har lidt den der Martin Jørgensen. Altså det her det er min klub og jeg kæmper øh, ind til at øh, falder død om -agtigt. Og den attityde, den er jeg jo fuldstændig tosset med. Altså det er jo det samme som Anders Kuhr havde. Og han var jo ikke verdens bedste fodboldspiller, og er det er jo et stadigt ikke. Ehm <laughs> Men, men den attitude den har man også meget brug for på, på banen, øh, så er det klart, at man skal også have spillere, der spiller, der spiller god fodbold, men, øh, men så ringen synes jeg heller at Kasper Foulsen har været. Nej, altså han er jo måske faldet i niveau i takt med med holdet, altså det rykket ned, så selvfølgelig har det været på på et lavere niveau, men øh, der var til, til tider i øh, i de gode Superliga-tider, hvor han var en af de bedste altså, bølgebryder-typer i Superligaen, altså... Han var virkelig, virkelig dygtig, og det, det ligger jo stadigvæk et land andet sted i ham. Så det, ja, men men synes... er det nok at være en, en dygtig bølgebryder? Altså, man ser jo ikke, at Kasper Poulsen skruer mål. Var, På man ser ham ikke øh, lære nogle øh, specielle afleveringer. Altså, ingen gange de korte afleveringer, så tror jeg engang, han har en specielt højt øh, afleveringsfrekvens. Altså, man skal vel kunne mere i moderne fodbold, end, end bare være en bølgebryder? Ja, det er nok en type, man vinder et dansk mesterskab med, men altså, det, tror, han er... En virkelig øh, værdifuld bredtespiller at have, tror jeg. Øh, ja, jeg, jeg ved tror, ikke det. Jeg tror heller ikke, Kasper Poulsen er vores største problem, hvis vi skal vinde dansk mesterskab. <laughs> øh, nej, jamen, jamen, det kan du godt sige, Kasper, men, men omvendt så... Øh, altså, han er gammeldags. Øh, det er der ingen tvivl om. Men, men jeg synes bare, at den type fodbold, han repræsenterer, øh, passer ind på alle hold. Altså... Fordi så kan de 10 andre Tosk rundt og, øh, og Lave øh, flotte boldberøringer og, og vanvittige afleveringer og sådan noget. Så længe du har en skraldemand der rydder op Når det der flotte fodbold det kikser For det gør det Og det gør det øh, i hvert fald Mindst en gang i hver kamp Så synes jeg at det er vigtigt at have en skraldemand der bare siger Fint, klask, så tager jeg bolden igen Så kan de andre toss rundt og lave flotte afleveringer igen Bestemt, det er, det er en vigtig type At have på et fodboldhold Jeg tror Karls Poulens største problem lige nu Det er en det er Jens Jønsson, fordi han kan lidt det samme, plus at han og kan lidt mere. nogle ret lækre afleveringer, og han kan score mål, og han, kan, han har et fremragende skud, og jamen, altså, Jens Jønsson er bare lidt mere komplet, hvis han bliver øh, færdigudviklet. Så tror jeg ikke, der er plads til Kasser Poulsen, for så kan du så kan du have plads til en, en øh, rigtig kreativ type, og så er Jens Jønsson, der kan lidt af hvert. Men kunne de to så ikke bare spille sammen, tænker jeg? Det kunne de, kunne de sagtens, i og for sig, men øh, så er der en, en Daniel Olsen-type, der også skal være plads til, måske hvis Om han... Ham, ham, har vi, ham har jeg jo bestemt, han skal være kandt. Ham har du, han er <laughs> Jamen, hvor kommer Daniel Pedersen så ind i billedet? Fordi han forestiller sig, at han skal spille 6'er. Han ja, har forestillet spiller, det er det, jeg siger til <laughs> Jamen, det, det, tror jeg, det, det, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg tror ikke, at han kommer til at spille ret meget. Altså, det er i hvert fald... Øh, Pas Poulsen. Øh, øh, nej, nej, Daniel Pedersen. Altså ikke, er, kom til at til Ikke ikke hvis Kasper Poulsen han finder sit øh, gamle niveau tilbage. Nej. Fuldstændig umuligt at spore op på okay. et eller andet sted, fordi øh, vi ved jo ikke at han kan i forhold til de andre sådan i i AGF, men ja, det Jeg ikke, var, var forstillede mig at nok AGF går ud og henter en, en 22-årig spiller, at at det er en de har, at de ser noget i. Ja, altså, altså, man kan se spind... sådan en, da de hentede Johannessen og, og de har udviklingsspiller i starten. Det er jo også fordi, der skulle ske noget, og der skulle være en masse udskiftning, men nu, hvor man som går målbevidst efter ham her, så må det vel være og færdig det en... Og man faktisk tilbyder penge for ham, ja. Ja, må være en, man satte sig på. Selvfølgelig. Øh, det, og jeg skal heller ikke afvise, at Kasper Poulsen ikke øh, er væk, når, øh, når Daniel Pedersen han kommer til klubben. Og så er det jo en helt anden situation. Øh, og det kan også være, at Kasper Poulsen bare aldrig finder det der øh, fantastiske øh, niveau, øh, som bølgebryder. Øh, og så kommer han jo ikke til at spille, tænker jeg. Nej, nej, jeg tror jeg tror måske Kasper Poulsen er, er på vej ud altså, øh, på et eller andet tidspunkt om han så bliver lejet ud til at starte med det ved jeg ikke men til Hobro ja præcis jeg, jeg tror ikke at han er en Munkvihovs type øh, som spiller og der tror mig, man jo er god fra at Daniel Pedersen er hentet ind som fordi Daniel eller Munkvihovs virkelig gerne vil have så øh, ja hvis det står mellem de to så er det nok Daniel Pedersen der har fremtid øh, i JKF men det ja, svært at sige jeg tror også, fremtiden er længere med Daniel A. Pedersen, end med Kasper Poulsen. Mm. Mit pointe var egentlig også bare, at øh, i hvert fald her øh, i øh, i starten, øh, som sagt, jeg ved jo ikke, om Kasper Poulsen er her om et halvt år, øh, men, men hvis han, altså, med de præstationer, han tidligere har, har vist i, i Superligaen, så kunne jeg godt forestille mig, at han, øh, han får lov at spille, og så øh, hvis Jens Jønsson virkelig også viser, at han skal være midtbanespiller, og ikke spiller i forsvaret, så kunne jeg godt forestille mig, at de bliver de to måske et halv årstid, tid ikke? Altså det jo ikke jeg kan jo ikke spå om om fremtiden, men eh øh, det spændende. tror jeg. Det bliver i hvert fald rigtig spændende at se hvad der sker det næste halvår for AGF indhentede de de 6 point og rykker tilbage i Superligaen og hvad kommer der til at ske i det næste transfervindue? For det er også det de har sagt. Det er jo der det bliver rigtig spændende. Der er rigtig mange der har kontrakt udløb og der måske lidt, rykker man op i Superligaen, så er der måske også lidt flere midler til øh, til en eventuel transfer det bliver virkelig spændende. Der, der kan man måske først rigtig se, at, at det Vikhorsts hold tager form. Det tror jeg også, ja. Så, altså, ja hvis, hvis det lykkes at rykke op, så den første sæson i Superligaen bliver meget, meget spændende, fordi der vil Vikhorst ikke have nået at sætte sit aftryk på den nye kuld, der også kommer ind. Så det bliver altså, også en kamp for at overleve et eller andet sted, tror jeg, øh, hvis, hvis det lykkes at rykke op. Øh, hvis det ikke rykker op, så bliver det også et blodbad i det næste øh, Transvindue der ryger Så man det vel nødt til på en eller anden måde sige Rent økonomisk er du nødt til at sige Ja, og, ja så, så ryger de ud de der Og Kasper Poulsen også Der er sikkert også for en fin hyre Altså det, der bliver, bliver bare ikke Der tror længe. jeg så til gengæld Man beholder sådan som Kasper Poulsen man skal blive ja, klubmand Man kan få ham til lidt ned i løn men, Ja, hvis Daniel A. Pedersen kommer ind og, ja. Ja. Det er svært at spørge Det, det, det er svært at spørge, det, svært at spørge om, Og spekulationer Vi gør, vi rykker lidt videre øh, Nej, jeg havde ind i det, AGF de skal møde øh, to hold mere på træningslejren Det ene, så vidt jeg har forstået Et hold af kontraktfri øh, spanske spillere Det lyder ret spændende Noget der hedder LMC på ja. søndag Kunne der ikke være øh, et eller andet der? En forstås spiller måske? Men... Ja, Men det er ikke Hvor skal vi vide det fra? Jamen, tror de, de overvejer det øh, Altså, man kan jo stadig have en kontraktfri spiller. ind jeg jeg tror ikke man spiller mod et mandskab af eh øh, af kontraktfri spillere hvis ikke det er med øh, med de interesserede briller på. Øh, fordi så kunne de lige så godt vælge et eller andet øh, andet hold at spille mod. Eh øh, selvfølgelig eh øh, spiller man mod kontraktfri spillere med henblik på at se om der er nogen der kunne være interessant at skrive kontrakter med. Om ikke andet så en sådan en kammerat til David KTS for det tror jeg altså han går trænge til. Ja. Ja, altså det må være det må være state eller det facet på det fordi jeg tror, at transvinduet er lukket for AGFs øh, vedkommende. Jeg tror ikke, man leder efter nogen specielt. Men altså, hvis der er en eller anden, der stikker ud og har fin fint CV, og, som virkelig bare gerne skal have en kontrakt og er lidt desperat, så AGF kan form for ingen penge. Øh, <coughs> nu hvor man ikke har udgiften til Danlæk Pedersen her i foråret, så kan det godt være altså, et halvt års tid øh, for at sikre oprygningen på en eller anden måde. Det skal jeg ikke kunne afvise. Men, men jeg tror ikke, at øh, man leder efter nogen længere nu. Det tror jeg som at sætte på det hold her. Hvis vi så skal sådan hypotetisk sige, jamen så er vinduet lukket nu, det er de her spillere vi har. Hvad er idealopstillingen? Åh, oh -oh. Den var være Jonasson. Skal vi starte ja, Jonathan har tær meget tyven. Vi starter med dig. <laughs> skal, skal vi starte helt Det kommer som et chok det der. Det er var jeg slet ikke forberedt på Nej, overhovedet. Den er virkelig også, Den er svært, Den har været meget længe, synes jeg. Okay, ja, vi, kan, vi kan tage dem i planum så. Øh, ja, bare, bare det er svært, det er svært ja. ja. Jeg er også i tvivl om, altså, ja. jeg aner det ikke, men øh, som udgangspunkt, som re ren refleks vil sige Steffen Rasmussen, og så, øh, så han er vores anfører, og så starter han selvfølgelig. Også fordi det ville skabe noget uro, hvis han ikke gjorde, kan man sige. Jeg vil også til hver anden tid øh, påstå, at Steffen Rasmussen er første holdsmålmand i hvert fald så længe, at han er anfører. Og selvfølgelig er skadesfri Så ja Steffen Rasmussen han kommer til at stå Men Lukas Fernandes har jo også været imponerende Han har lavet flere clean sheets End Starfire i hvert fald Altså Steffen Rasmussen er første mål Man har i foråret, det har jeg slet om Det vil være rigtig rigtige måde at gøre det på Prøve at rykke op i hvert fald Så ja lad sætte ham ja, okay. altså lad os nu lige fortsætte med det her målmandssnak. Altså som du siger, så vil det jo også være fuldstændig vanvittigt, og det vil jo skabe en vanvittig stemning at tage en eh det anføreren og sætte ham på bænken. Øh, på trods af at han var fit. Altså det ville jo være fuldstændig bisart forestille hvis det, hvis det var sket mens Kravlund var anfører, ikke? Altså det, og, jeg, og jeg tror det går ved det, er, fordi han har spillet for meget manager, men jeg tror Steffen Rasmussen, han er han er også spillernes bindeled til til klubben, ikke, fordi han er anfører. <coughs> det er han i hvert fald manager. Øh, så det tror jeg også han er i virkeligheden. Øh, og, og altså, det, det kan jeg kan simpelthen ikke se det ske. Det vil skabe så meget ballade. På trods af at Lukas Fernandes er en fantastisk ung målmand. Yes. Vi sætter staf, så. Yes. Så tager vi den lette. Venstrebak. Det er <laughs> Det er jo Daniel fantastisk. Daniel som vi jo ikke faktisk... var uh, anfører i går, da Søvn Rasmussen blev pillet. Meget okay. interessant. Vi har lavet en aftale med uh, Bo, der er kommunikationsmedarbejder fra AGF, om at han får uh, Daniel Christensen til at sende nogle rejsebrev hjem undervejs, så det, uh, det kan man finde på AGF af en.dk på tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor mange der kommer, men... Mm. Måde, det er jo sammen Åbæk Og vi har sagt det mange gange Vi siger det igen Fantastisk signing Ja, Daniel Christensen Ja, ja det er det Hvordan har han kunnet gemme sig i, i Sønderjyske i så lang Nej, tid? Det, er jo en, det synes jeg heller ikke, han har Han var også god i Sønderjyske Men der er kommet lidt mere fokus på ham nu øhm, Det er fordi, det er Sønderjyske Ja, ja det, det er lidt det Men hvad hedder det det er, jo en, det er jo en drømmesigning For han bliver hentet ind Og han går ind og leverer med det samme Det er jo det, man altid drømmer om Så ja, han er vores venstrebak I foråret i hvert fald Forhåbentlig også længere end det der. Længere. Ja, ja, ja. kan han altså, spille til han eh øh, altså, lyst til at gå pension på min sådan. skyld. Altså, øh, nu har jeg heller jeg har ikke set ret meget Superliga fodbold, eh øh, det interesserer mig ikke. Øh, i den her eh øh, hvor vi har været i første division. Øh, men jeg vil da tro at øh, jeg vil da tro vi ikke kan få noget der er bedre. Altså øh, selv hvis vi rykker op. Det tror jeg da ikke fordi at han gør det fremragende og han lever. Jeg glæder mig til at se, når han gang kommer til at spille Superliga, forhåbentlig for for os. Øh hvordan han så om han så kan opretholde det her niveau han har vist i første division. Ja. Han føler han har bræd en kikkesv. Ja, bestemt. Ja. Yeah. Og han fik vi en der penge for. Ja. Spiller han overhovedet i OB? Ja, det gør han. Har vel spillet der i efteråret en, en del faktisk. Ja, jeg har lavet nogen fejl. Ja, det har han også. Udskudt at lave nogle okay ting. Yes. Uh, ja. Højerbak. Så nu bliver det svært, jeg, jeg tror ja. det bliver, øh, altså nu skal vi ikke sige, hvad det tror det bliver, nu skal vi sige hvad vi synes, ja. øh, der synes jeg nok det skal være David Cortez, trods alt, øh, en gammel herre med masser af erfaring, og slaver ikke ret mange fejl, synes jeg, er heller ikke specielt offensiv, og byder noget med der men jeg synes... Øh... Slår nogle gode indlægge? Og så han cirka lige så hurtigt som den række af biler, vi står og kigger ud på ringgaden her, der holder for rødt lys. Ja, han er ikke så hurtig, det har du rørt i, men, øh, men jeg, det synes jeg det skal være Øh, jeg synes, det skal være Arthur Sorin, og det er simpelthen fordi, at jeg synes, øh, han har heller ikke været fantastisk, heller ikke på højre bak, men jeg synes, øh, trods alt, han har været mere fantastisk end David Cortez, og det er jo ikke nogen, efterhånden ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke har ret meget fidus til ham. Jeg synes simpelthen, han er for langsom til at spille højre i forhold til den slags fodbold, vi gerne vil spille, eller Morten Vihård gerne vil spille i hvert fald. Øh, Går han med op Hvilket han gør engang Men så kan han ikke nå med tilbage Og det, det duer ikke Altså Det er det, det jeg kan simpelthen ikke øh... Jeg håber At det bliver Arthur Sorin Må jeg hellere sige Jeg må reklamre ind med Jonas I den her Jeg synes også Kortes har gjort det godt øh... Så langt som er han heller ikke øh... Og i... Jamen, nu er der AGF... også blevet grønt <laughs> AGF vil gerne Have bolden meget Og der er det fint At have en spillere Der er god på bolden Han er god på bolden Og han er god til at aflevere Han slår nogle gode indlæg Så det kunne jeg egentlig godt se Som løsning Jeg ser heller ikke øh... Jo, altså Zorin, han kunne også være fin. Øh... Cortez har også lavet mange øh, elendige afleveringer. Altså, øh... Det er ikke vores bedste plads. Skal Nej. vi ikke bare I... sige det på den Nå, måde? Den Lad os lade den være ved det. Den er ikke så oplagt som Venstrebakken er lige nu. Nej. Øh, det må man bare sige. Ellers så må de blive også kabuer. Altså. Så kan vi starte med <laughs> at hype ham nu. <laughs> ja. altså. Men øh, nu bliver det tvært. Midt, øh, centralt midt. Eller hvad hedder det? Det centrale forsvar. Ja. Alexander Juel. Ja, altså. Vi, yeah. ja. Øh, når vi ikke bruger ham på Højrebakken som vi har aftalt, vi ikke gør, så synes jeg, han er midterforsvar. Så starter han ind i midterforsvaret, i hvert fald i mine øjne. Jamen det håber jeg også. Altså, øh, jeg håber, at vi kan udlede af de her træningskampe, øh, som man jo normalt ikke kan udlede noget som helst ud af, øh, at, øh, at, at, at vi har en træner, der tror på, at Alexander Juel han nok skal blive øh, omskolet, og nok skal blive klar til at spille øh, den her central øh, forsvarsplads. Øh, som, den, som han jo har tiltænkt efter David Cortez kom til Ja Så skal ja. han spille sammen med Da da da, da. <laughs> Jens Jønsson ja. ja jeg er enig øh, Den mand der er så god på midtbanen Han må altså affinde sig med At spille i forsvaret I hvert fald her i forsæsonen ud En plads hvor jeg synes han er endnu bedre Jamen altså han er eminent At i midtaforsvaret Ham og Alexander Jul i midtaforsvaret det, det vil jeg være helt tryg ved ja. øh, Så, så det, det tror jeg Jeg vil sige det ville også få i noget plads, nemlig til den konstellation på midtbanen, hvor øh, Helgi ser ud til at have sat sig på den ene, ikke? som oprydderen, og så kunne Dani Olsen spille noder. Ja, altså det, der vil jeg jo. Jeg vil i hvert fald sige Dani Olsen på den ene. Det, det vil jeg slet ikke tør med. Altså, når han kommer i form, hvis han kommer i form igen, så han er bare så god. Så. Ja. Jo, det var der, han spillede, og det var der, han var øh, virkelig, virkelig god for for Midtjylland, da han så besluttede sig, at øh, han skaber vang og beslutning om at skrive under med AGF. Ja, jeg tror, jeg tror øh, vi har fundet årsagen til mit øh, paniske blik fra før. Øh, det det, det her kan jeg simpelthen ikke svare på. Men hvis du gerne vil have ham på fløjen, hvem skulle så spille inden centralt, hvis Jønsson er i forsvaret? eh Kasper Poulsen. <laughs> men men to oprydder så i posten Helge. Ja, det i bund og grund så er det nok fordi at jeg ikke ser det store lys i Helgi Danielsen. Eh øh, altså jeg synes også han er ved at være for gammel. Altså, han spiller samme slags fodbold som Kasper Poulsen og selvfølgelig heller bruge Kasper Poulsen, der er yngre eller eller Jensønsen, men han spiller så i forsvaret i vores øh, opsætning her. Øhm, Men hvem skulle spille sammen med Kasper Poulsen? Jamen det, det kunne så være øh, ja, Jeg ved det ikke <laughs> Altså øh, Jeg har jo dummet mig ved at sige at Danny Olsen, Han skal spille kant nu ja. Fordi så mangler han jo derinde ved siden af Kasper Poulsen øh, Så det er jeg nok nødt til at bytte om på Yes Jeg ser Danielsen Olsen og, øh, og Kasper Poulsen Sammen sådan. Øh, Fordi jeg er heller ikke I og for sig er ret stor helgiv Daniel er fan men han har selvfølgelig noget erfaring Og han har spillet mange kampe Og vi har set lys i ham åbenbart Men jeg, jeg synes også Kasper Poulsen fortjener den plads ja. Okay Fændende mm. Højre fløj Har Stefan P tjent den tilbage? Ja yeah. yeah. har, har han ikke han. det? Det har det, han synes jeg. Det har vel været et af hans bedste Det er rigtigt hvert halvår for ja, ja. Ja. Uden det har været øh, perfekt på nogen måde Men det har været fint Nej, altså ærligt talt, så synes jeg heller ikke, at han har, han har ramt sit øh, topniveau endnu, i, i, i altså, øh, fordi han har det der vanvittige topniveau, som vi har set flere gange, og som virkelig, altså, når han spiller sit allerbedste, så er han simpelthen stadigvæk en af de absolut bedste øh, højre fløjspillere i Danmark. Han er så vanvittigt god, men han kan også bare være så sindssygt eminent ringe. Tio selv i stiften i dag, han har det rigtig godt i Vihårds-system, som han også kender fra sin tid i Nordsjælland. Jeg ser ham også mere som en Vihårds-spiller, end en Peter Sørensen-spiller for eksempel. Så der, det, det undrer mig ikke. Men øh, altså klart, vores bedste højreflok, vi har ikke nogen andre alternativer, der overhovedet kan... Andreas Lander? Ja, nej, nej, han, han sagde lidt... alternativer. Ja, altså for det første er han skadet, og ej, men, han har slet ikke øh, det samme pondus at komme med. Det beklager til ham. Men... Ja, han er bare ikke god nok. Nej, det er han altså. ikke. Så det er Stefan Petersen's plads, som jeg ser det i hvert fald. Så kommer øh, den position, der nok slet ikke er tvivl om, en centralt bag angriberen. Ja. Skært Latze. <laughs> ja, spændende valg. <laughs> uh, du, du som det? backup fra Kim Obek. Ja, så altså, kunne Kim Obek rykke på bænken. <laughs> eller, eller spille venstre kant i stedet for Daniel Olsen. Ja. ja. Nej, det bliver nok Kim Obek. Ja, der vil jeg også sige uh, Kim uh, der, det Han scorer bare mål, så... Det, det er svært at argumentere med det er jo vildt der nok ingen, der havde for... Vi havde nok forestillet sig Han var god Da han kom til AGF Men han på den måde Hadde gået ind Og været så dominerende Og kampeafgørende Det var ikke nogen Der havde, havde drømt om Nej igen en drømmesigning Der bare går ind og leverer fra start Det har måske også hjulpet ham At gå skridt ned Han får lidt mere tid på bollen Men ja Nej og hvis der var nogen Der ikke havde forventet Noget som helst Der er ham så var mig Altså fordi Jeg har virkelig Virkelig virkelig Jeg havde, havde ikke ret mig Til års for Kimovic Øh, men det har jeg godt nok mod øh, bide i mig igen. Så længe han lever på banen, så kan jeg godt lide ham. Øh, du har også et rygtet. Eh, øh, inden vi gik på, vil ja, du fortælle det, altså, det er nok mest for sjov. Jeg, jeg, jeg altså hvis det er øh, sandt, så er det i hvert fald vanvittigt. Øh, jeg har hørt Øh, af, af sjove omveje, at der står i Kim Aabæks kontrakt, øh, at han ikke må, <laughs> må gå på Casino Royale. <laughs> jeg tvivler altså ærligt talt på, at det passer. Øh, men det er sjovt. Men det er det det, lidt om den fortid, ikke. han har haft. Ja, lige præcis. Og det, jo, og, det, og det gør det jo endnu mere fantastisk, at han, at han leverer så øh, vidunderlig fodbold, som han gør. Og det er jo også en af de grunde, altså bl.a. En, en af de grunde til, at jeg ikke bryder mig ret meget om Kim Aabæk, men det er også en af de grunde, der gør, at jeg så øh, har bidt det i mig igen, fordi han han virkelig beviser at nu er han altså Blød voksen og han tager det her seriøst Og han tager projekt AGF seriøst Og det det må man jo bare tage hatten af for er ja, en farverig type Altså generelt Rigtig fed fyr Eh, øh... ja, så er vi kommet knald på eh øh, nede i omklædningsrummet, når man ja, står nede ja. i i gangen efter kampen, ikke? Så øh, så er det DJ Obek, der ja. der sætter musikken på nu. Det er så altså, lidt anderledes og, og mere hård pump uden det var tidligere. Ja, Kommer en god gang øh, Københavnark i den trubos efter den, ja. Nu bliver det svært, Jonsson. Venstre fløj. Ja, altså eh øh, selvom det egentlig var me sagt mest i øh, ja, for fanden. Altså, øh, kan at Glatse spille den? Nej, og, og det var faktisk det, jeg skulle til at vende tilbage til, selvom det var sagt lidt i spøj, og jeg tror på ingen måde, det kommer til at ske, men de, øh, altså, kan Kim Ovek spille den? Fordi så kunne Skjert Latze jo godt spille den der øh, Kim Ovek-position. Men hvorfor position. kan Skjert Latze ikke spille fløjlen? Jamen fordi han kan, ikke, han kan jo ikke aflevere bolde i luften. Altså. <laughs> han kan jo holde på bolden, og så kan han løbe ned... Han, jo, det kunne han, hvis... Øh, hvis men det ikke er fint at kode op på ham? Han ned til ja. hjørnefladet. Ja, altså, han kan sikkert godt. Det bliver, altså generelt den der venstrefløj, den, den bliver sådan lidt af, jeg vil ikke sige en nød, men fordi der er så mange gode spillere, offentlige der skal spille, at så bliver det ikke en decideret kanttype. Vi skal, vi skal til at have lidt fart nu. Øh, jeg vil godt spå på, at det bliver skat Lata. Eller Vartace, hørte det. Det bliver Vartace var ja. ja, og, ja, var var også, Og så bliver det Nordstrand om forrigt. Ja, og så bliver det nok, hvad hedder han... Øh, Andreas Laudrup som reserve ud ja. på venstre kanten, kunne jeg forestille mig Vi øh, når ikke rigtig så meget mere vi, Jeg havde egentlig sat et øh, emne på Om at vi skulle runde den hvide tråd igen De har ansat Anders Madsen som øh, ny øh, talent øh, Head of youth øh, Skal stå for talentarbejdet Enormt spændende, en mand det, med er, flotte meriter spændende. Det må man sige øh, Jeg vil rigtig gerne have, have snakket om det her emne Og måske have fået nogle andre aktører ind Det kan vi forhåbentlig få på et senere tidspunkt Jeg ved at øh, Jacob Nielsen har fortalt mig Han ikke var helt tilfreds med vores program <laughs> Blandt andet fordi Skovby øh, kom med noget kritik Som han gerne ville have svaret på Så forhåbentlig kan vi få de to ind øh, i studiet på et tidspunkt Og snakke med hinanden øh, Men det var alt hvad vi nåede for i dag Tak fordi I var med her i studiet tak. Øh, Og tak fordi I lytter med derude øh, I er velkomne til at komme med kommentarer på Twitter Og så videre hvis der er noget vi skal tage op en anden gang ja, kom, tak, lige, fordi... kom lige med et bud på den der startopstilling Ja gør det Inden på, på Twitter eller på, på AGF og Tak fordi I lytter med